Və <gülüyor> yani buyurur, rəhiməlullah, və mən ədraqı rəqatən minəl-əqdi qəbuləl-ğğurub. Yəni, Buxari rəhiməlullah o vaxtı gətirirdi ki, Piyyambər sallallar sənəm ki, əsr namazını tərkiləyən aqibəti nədir, ki, malın, ailəsini itirəyən kimidir və səirə və səirə. İndi Buxari burada bəyanləməsindir ki, axırıncı vaxtı atandı və əsr vaxtının, xüsusən axırıncı vaxtını qeydləyir. Siz belə olmazsınız. Və burada Rəsmullah Əbū Hurayrənin rivayətində deyir ki, qada Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm günəş batmışdan qabaq bir səcdə çata bilsə, əsər nə olsun Və həmçinin şəb namazından bir dənə səcdə çata bilsə, günə çıxmışdan qabaq artıq namaza çatmış kimidir. Hə, bir səyə. Burada Baxım, Allah, yəni, gətirib <coughs> rivayətə bu, bu xeyrdan. Vədə Allahənə hu. Alakin, İsmaili e, bu hadsi orada gəlir, kim bir rükətə çatsa. Həqiqətən, namaza çatmaq üçün, gəri birinci rükətə çatmaqdır. Əgər birinci rükətə, ənə ham qala. Əgər birinci rükətdir, taqqib yanmısan, getdən dükküya. Bu vaxt, məğri nazı çıxdı, çatdın namazı. Əgər çıxdı, soru getdi rüküya, birinci ülkətdə ağzı namazı çatandan. Amma birinci ülkətdə əgər çatsan rüküyə, artıq sən namazı çatmasan. Və burada başqa rivayətə gəlib, İsmailin rivayətində ki, Peyğəmbər sözləsi deyib, rükədir. Lakin bu görsənə ki, <coughs> bu ləfslərdə ixtilaf ola bilsin, hansısa ravi səcdə deyib rükətə. Ola bilə, hansısa ravi səcdə deyib, əgər necə xatabı, Raximahullah buyurur, ə, məqsəd, yəni, səcdədə rükət deməkdir. Çünki bir rükət səcdəsiz, kamil olmaz. Ona görə ravi səcdə deməkdə də, yəni, məqsədə olur rükət. Çünki aidən məsələdir. Qala ki, rükət səcdə işlədir ki, şey səcdəsiz rükət, rükət sayılmaz. Ona görə. O, burada göstərir ki, Raximahullah həm süpün, həm də məqli nazının axı vaxtıdır. Yəni, əsr namazın axırı vaxtı. Qaçandı, yəni, gün batanı yaxın, məğribi girənə yaxın, sən birinci ülkətdə rüküya can çatdın, məğrib azanı oldu, sən çatdın namazı. Birinci ülkətdə. Aynındır və bu məsələ bütün namazlara aiddir. Namazları vaxtını çatmaq üçün bir dənə rüküda, rüküda məsələn, deyənməsən bir anda çatdın və sonra obrisi namazın vaxtı girdi, namazı çatınsan. Sonra buradan raxım Allah, İnşadan da səlimizlə buladan rivayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizin qalmağınız, Yəni vaxtınız keçmiş ümmətlərə nisbətən keçmiş ə, ümmətlərə nisbətən elə bir ki, əsırdan mağribə candır. Əsırdan mağribə Çünki bir əhli kitabə tövlət verildi. Onlar Tevratla əməl etdilər, ta zöhrəcən, elə bir küsübdən zöhrəcən o müddəttə. Sonra aciz oldular, yəni yolludular, olaraq bir qiraat səvab verildi və sonra bir əhl-i incilə incil verildi və incil ilə başlarlar əməl etməyə, əsrəcən, yəni zöhrdən əsrəcən və onlar da sonra yani yoruldular və onlara da qeyrat-qeyrat verildi. Qeyrat-qeyrat verildi və sonra əhlinə verildi Qur'an, məğribəcən əməl etdilər, onlara iki qeyrat verildi. İki qeyrat, öyle bir iki qartı saladı. Allah, əhl-i kitab. Dedilər ki, ey Rabbimiz, bizə Onlara iki qirat verdim, bizəsə bir qirat. Yəni, qirat miqdardır salabda. Bizəsə bir qirat və biz daha çox əməl etdik olarda. Çünki sübhələ, zöhr, zöhrlə də əsr, baxanda vaxtlarına, əsrlə məğrubə arasında az, yəni, çoxdur. Əsrlə məğrubə arasında azdır obrislərdən. E, bu, asda Allah s.q. buyurdu ki, mən siz bir şeydir. Zülüm etməymiş, mən vermişəm. Bu, mənim Fəzilətindir, istədiyimə belə eləm. Sonra burada, rəşimət Allah, yenə Əbu Musa Əşəliyyə rivayətini getirir. Orada da deyir ki, yaqıdların mən mənim müsəlmanla məsəli elə belə ki, bir kişidir, işçi götürüb. Bir iş görürlər. Danışıb ki, olanı axşamaqla iş görür, mükafatıcı edəcəm, yəni, diymətcəcək və birinci ilə eləyirlər, yəni əhli kitabdan yahuqlar, günün yarısına zəmək. Tam eləmirlər, gözmürlər, axıracaq eləmək. İlləyək ki, yox, biz eləmirik daha, istəmirik pulu. Sonra gəlirlər, ahir, o kişi gedir, başqalarını tutur işçilər. Onlar da, deməli, əsrəcən eləyirlər, yəni, söhbət gedir məsələrdən, əsrəcən eləyirlər, sonra gözləmlərə axıracaq Dillər əşi istəmirik. Və... Sonra gəlir, götürür bir Müslüman göyüb götürür və məhribə zəniyəyir. Bir şey eləyiriz, eləyir. O mükafatı hamısını verilir olaraq. O gün mükafatı. Və burada Rahimahullah bu iki hədisi, iki hədisi Məqsəd odur ki, yenə əsrin, əsr vaxtının, yəni, möhümliyi göstərir, gözəlliyi, xəziliyyətlə daha çox var. Ki, Ümumiyyətlə ümumiyyətin vaxtı, əsrlə, məğrib adısı götürülüb, aydındır və mükafatı götürülüb, dövünəcə. Ona görə Rəşimullah yəni, məqsədi bu idi gətirməkdə və sonra Rəşimullah başçıq məsələləri toxunuq, məğribin vaxtı, o da qalsın gələn dəşənə uçanlaya biləyir.